Hej och välkomna till den här föreläsningen om stormaktstiden. Det här är del 1 av 3. Ja, stormakten börjar kan man säga med Gustav II Adolf som levde ungefär mellan 1594 till 1632. Han fick faktiskt en väldigt bra utbildning. Han var väldigt duktig på språk. Han kunde prata tyska, latin, franska, engelska och så vidare. Och han nervde av kall den nionde ett rik i krig. Därför att Sverige på den här tiden var i krig med många av grannländerna. Och ja, faktiskt så låg Sverige i krig med alla grannar de hade. Både Danmark, med Ryssland och sådär. Och Sverige var på den här tiden också dessutom fattigt. Så det var definitivt inget bra läge. Men han fick som tur var hjälp av en man som hette Axel Oxenstierna som var en väldigt skicklig statsman och han försökte göra en plan för att kunna ta Sverige ur den här krisen och planen var följande dels så skulle man adla många i utbyte mot deras tjänster det vill säga att de skulle få slippa betala skatt om de hjälpte till då i det här kriget och man började också skriva in bunder i armén en sorts tidig värnplikt nästan kan man säga Eh, och Gustav såg till att man skulle lägga fram en ny militär taktik. Och det här var att man skulle splittra upp armén i flera mindre trupper som lättare då kunde förflyttas tillsammans med mer eh, lätta och mer mobila kanoner. Till exempel kanoner som inte vägde lika mycket och därför kunde man röra dem mycket enklare. Det här gjorde att armén var väldigt flexibel. Och dessutom så skulle man använda kavalleriet på ett helt nytt sätt. Man skulle rida fram. Och skjuta med kavalleriet Och sen ta fram liksom sablarna och slå ner fienden. Man skulle också köra på att anfall var bästa försvar. Man skulle köra väldigt aggressivt. Och ja, man skulle helt enkelt försöka skrämma vettet ur motståndarna kan man säga. Och den här taktiken fungerade otroligt bra. Sverige kom faktiskt att vinna nästan enda slag och belöningarna skulle bli enorma. För det som hände var att Sverige lyckades ju faktiskt besegra då, eh, både Danmark, eh, Ryssland och Polen. Och det som hände då var att vi fick enorma områden som vi inte hade haft tidigare. På den här kartan så kan ni se att Sverige har fått det som är det gula utav Ryssland bland annat. Och det här var början på Sveriges stormaktstid. Krigen kostade otroligt mycket pengar och det var faktiskt tack vare fallet koppargruva som vi kunde bli en stormakt överhuvudtaget. Utan den hade vi förmodligen inte haft råd med trupper, vi hade inte kunnat eh, ja, bli större utan vi hade liksom blivit ett väldigt tillbakadraget land. Så det är tack vare gruvan som Sverige blev en stormakt. Ja, det som hände egentligen var att Sverige efter det här kriget mot Ryssland bestämde sig också för att gå med i det som kallas för 30-åriga kriget. Det var ett krig då mellan protestanter och katoliker. Och det kallas 30-åriga krig, ja, det att det höll på ungefär 30 år. Och det gick eh, faktiskt väldigt bra. I början så såg det lite mörkt ut för protestanterna. Därför att Frankrike och så vidare gick ju emot dem. Men eftersom kriget rullade på sig så såg Frankrike att det kanske inte så bra om katolikerna vinner. därför att om till exempel vis nedre delen av Tyskland och så där Österrike blir för starka så kommer det ändra maktbalansen i Europa. Så de bestämde sig för att gå med istället för protestanterna, vilket ändrade kriget. Dessutom så gjorde Sverige otroligt bra ifrån sig. Jag menar Gustav II Adolf såg till och med ut att kunna bli faktiskt kejsare i Tyskland. Och under det här kriget så började han kallas för Lejonet. Så där blir man Lejonet av Norden. Och det här har faktiskt ställt kvar än idag. Det finns många bronsskulpturer och så vidare i Stockholm från den här tiden på just lejon. Så ser ni lejon på en sedel eller liksom som en staty, då är det förmodligen för att man tänker just på Gustav andra Adolf, lejonet från Norden. Men det hela skulle sluta i katastrof. Därför att trots alla de här eh, militära framgångarna... Så dog han faktiskt under ett slag i Lytzen 1632. Och det här berodde faktiskt på att han red vilse helt enkelt i dimman. Och när han väl kom ut så var han helt omringad av fiender. Och då, ja då högg de ju såklart i honom. Det här ledde då till att Sverige fick en drottning istället som heter Kristina. Och tills hon blev gammal nog så tog Axel stjärna med hjälp av en så kallad förmyndaregering över makten. En förmyndaregering är en sorts regering bestående av en rad olika stormän och adelsmän som hade väldigt mycket makt. Och de här skulle sedan sitta ner och diskutera hur man skulle sköta riket. Och det här gjorde också att Aden fick mer makt. Därför att när Kristina väl tog över så gav hon adelsmän stora privilegier och mycket land som Sverige hade erövrat. Hon såg dem som liksom sina polare typ och gav dem väldigt mycket extra grejer för deras tjänster. En av de här adelsmännen var Louis de Gare som också fick monopol på kanonjutningen i Sverige. Han skulle starta en enorm industri och bli väldigt förmögen. Han försökte också få med Sverige lite grann i slavhandeln. Vi var med på ett jättelitet hörn men det blev aldrig liksom någon riktig hit kan man säga. Lodrigär hjälpte också till att få in en ny arbetskraft i Sverige. Det var under den här tiden som valonerna kom till Sverige, från Holland och Belgien. Valoner är typ skickliga bergsmän som kom till Sverige då för att effektivisera gruvdriften, bland annat i fallekoppargruva. Jag själv har valonättlingar på min farsida, och det är många faktiskt idag i Sverige som har det. Men Kristina var inte någon bra drottning för Sverige för hon tyckte inte det var så riktigt med liksom att bygga upp riket och med krig och sådär utan hon tyckte istället det var riktigt med teater, musik, konst och få hänga med sina adelsmänspolare. Hon levde liksom som en drottning i England kan man säga därför att hon fästade och bjöd dem på rika saker, hon importerade lyxgrejer och sådär. Hon beställde liksom hela tiden nya klänningar och smycken och hennes lyxliv kostade Sverige en enorm eh, summa pengar. Dessutom så var hon katolik precis som många av hennes europeiska adelsmanspolare som hon gillade. Kanske inte så bra om man bor i ett protestantiskt land. Som dessutom hennes far då, Gustav Adolf, krigade ju faktiskt mot just katolikerna. Lite roligt att de själv skulle liksom bli det. Och hon trivdes faktiskt så dåligt att hon bestämde sig för att avgå som drottning. Därför att många tröttnar ju på henne liksom. Vad fan håller hon på med? Värsta liksom brätten. Vad fan kan hon bara liksom sluta? Vi behöver ju liksom någon stark... Ja, en stark drottning eller en stark kung som regerar och som ja, ser till så att vi verkligen blir en stormakt. Så det hela slutade med att hon avgick som drottning och levde resten av sitt liv i Rom. Där hon också nu ligger begraven. Så, hoppas ni gällande första delen av stormaktstiden och att ni fortsätter kolla på nästa del. Ha det bra så länge. Hej!